Oefstuk 17 Nadat Salome dit gesê het, het sy dadelijk die grot gegaan en gesê, Miriam, my siel is geen geringe strijd gewikkel nie, daarom vraag ek jou om jou voor te berei, so dat ek jou met my ervare hand kan ondersoek en daaruit kan vastel hoe dit met jou maagdelikheid gesteld is. Miriam het haar gewillig na die wens van die ongeloovige Salome geskik en het haar laat ondersoek. Maar, toe Salome se liggaam met haar ervare hand aangeraak het, het sy onmiddelik verskrikkelijk begin huil en het luidkeels geskreeuw, Wee, wee my weens my godeloosheid en my groot ongeloof, dat ek die ewig levende Elohim wou versoek het. Want kyk, Kyk hier, my hand verbrand in die vier van die goddelike toren oor my as ellendeling. Na hierdie woorde het sy dadelijk voor die keinkie op haar knie neergeval en gesê, O Elohim van my vaders, Eelmachtige meester van alle glansrijkheid, Dink aan my, dat ek ook een nakomeling is van Abraham, Isaac en Jacob, Maak my nie tot mikpunt van spot vir die seens van Israel nie, maar gee u aan my, my gesonde ledemate, weer terug. En kyk, dadelik het daar die engel van die meester langs Salome gestaan, en hy het met haar gepraat. Jawe Elohim het jou smeking gehoor, ga na die kynkie toe en dra om, dan sal jy ‘n groot verlossing wedervaar. Toes Salome dit verneem het, het sy op haar knie na Miriam toegegaan en haar gevraam die keinkie te mag dra. Gewillig het Maria, Miriam die keinkie gegee en aan haar gesê, Mag dit jou tot verlossing strek oor eenkomstig die, die uitspraak van die engel van die meester, die meester ontferm omself oor jou. En Salome het die keinkie na haar arms geneem en knielend gedra en gesê, so draas hy die keinkie op die arm gehad het, O Elohim, hy almachtige meester van Israel, wat regeer en heers van die eeuwigheid af, in alle volle waarheid is hier vir Israel ‘n koning van alle koningsgebore, wat machtiger sal wees as David, die man van Yahweh'se hart. Hy is eeuwig dier my geloof en geprys, Na hierdie woorde is Salome dadelijk weer volkome genees en sy het met 'n dankbare en berouvolle hart die kynkie weer aan Miriam teruggegee en so die grot terechtverdig verlaat. Buitengekom, wou sy dadelijk luid begin te roep oor die groot wonder van alle wondere en sy begin ook dadelijk aan haar sister te vertel wat haar oorgekom het maar dadelijk het een stem van boe hoorbaar geword en aan Salome gesê, Salome, Salome, vertel aan niemand wat jou so buitengewoon oorgekom het nie, want eers moet die tyd kom dat die meester door woorde en dade van homself sal getuig. Hierop het Salome dadelijk stil geblei en Joosef het naar buiten gegaan en beide die sisters gevra om volgens die wens van Miriam weer na die grot terug te kom, so dat niemand iets sou merk van wat daar in hierdie grot wonderbaarliks plaasgevind het nie. Beide het weer die moedig die grot gekom.